Став над ним і сказав спокійно. Коли вже про некролог, то прізвище там неправильне. Не, сирота задихнувся від обурення. Як то неправильне, що ви собі? Там написано сміяна, треба не сміян. Товариші майже благально звернувся до присутніх сирота. Поясніть нарешті цьому чоловікові, кого ми хоронимо. «Михорономо видатного державного діяча Маркерія Федоровича Сміяна, якого знав увесь наш народ і наша Михоронома Сміяна». «Він не сміявся вже років з тридцять», – сказав я спокійно. «То який же він сміян?» «А ми тут не для того, щоб сміятися з притиском промови сирота. Ми покликані вирішувати питання. Вам ясно? Вирішувати. І зараз ми займаємося саме цим». «Та вже гаразд». Зітхнув я. Давайте вирішувати. Але скажіть тоді мені таке, хіба не сім'я, не родина має всі права на небіжчика? Марко Федорович – видатний державний діяч, і він належить державі. Прорік сирота, ще борсуючись у своїй суєтності, що сили тримаючись за те, що вже йому не належало, не вислизало від нього, зникало навіки. Гаразд сказав я тому маленькому чоловічкові. За життя мій брат належав державі, згода. Але після смерті не вже знов в державі. А де ж людська межа? Хто її знищив і за яким правом? Я випадково опинився тут. Мене попросила вдова, щоб я, зрештою, ми матеріалісти. Роздин, нероздин, страшний суд, все загальне воскресіння, філософія Федорова. Хіба ми готові обговорювати все оце Отут і саме в цей час. Міністерство охорони здоров'я має заперечення до того ж вагомі солідно відкашлявся той пухкоплечий Чорнобильський Соловей, який після атомної катастрофи брехав, що повітря після Чорнобиля стало ще чистіше, а вода ще прозоріше. Ще а в 1927 году академик Бехтерев, небы предбачающий можливість таких заяв, як оце ваша, писав, Предубежденным родственникам нужно сказать прямо, что они не имеют права не допускать вскрытия мозга и тела вообще, ибо это противодействует развитию наука, происхождения таланта и гения. Властям же следовало бы декретировать беспрепятственное вскрытие умерших знаменитостей». «Що ми скажемо на це?» – прошерудівно насмішкувати сирота. Він, мабуть, записав себе в генії ще тоді, у 48-му році, коли поліз до трибуни, щоб громити не весь морганіста Миколу Сміяна. Бехтерів, може, і має слушність, це тільки мій брат не був ні генієм, ні знаменитістю. А ким же він був, обурюючись не так вже і запокійного, як за себе самого, вигукнув сирота?» Просто займав посаду, як кожен із вас, але ж посада – це ніяка не геніальність. Так що вимушений вас розчарувати, а тепер до всього, що я вже сказав, і до тих вирішень, питань, задля яких ви тут зібралися, будучи уповноваженими – як це завтра напишуть усі газети, хочу додати ще одну зовсім несподівану річ. Ось тут зі мною, а у цьому портфелі, є заповіт мого брата, написаний і оформлений за всіма правилами, інструкціями, законами. І згідно з цим заповітом, з волею мого брата, Марка Федоровича Сміяна, держава не має ніякого права на його останки, а право це має тільки його рід, який вирішуватиме, де і як поховати небіжчика. Типовий екстремізм. Так ми дуже далеко зайдемо, сказав сирота. Я нависав над його мізерністю, мов, мільярдно тонні українські чорнозими, а в руках мав звичайний школярський портфелик, з якого тільки клацнути замочком міг би дістати братів Заповіт здобути колись... Такою дорогою ціною, але я не став клацати замочком, тільки потрусив портфеликом над головою сироти і повернувся на своє місце біля дверей. Слова тут зайві, все зайве. Хоч головою об стіну, а вони зроблять своє. Портрет, некролог, підписи рядками, як орденські планки на ветеранському піджаці, де найвищі ордени займають верх, а медалі товпляться внизу. Зрештою, спокійно. Погув їм. Ви можете ставити бюст на головній алеї столичного кладовища, ми ж поховаємо Марка біля його батька та матері. Марко належить їм, а ви можете вдовольнитися.